Ovo je naše rušenje svjetskog kinezovog rekorda. Dobar dan svima, pozdrav. Evo, spetili smo se malo, ali um, to je dio našeg osobnog ludila. <gled> uh, s velikim veseljem uh, sam prihvatio ovu Uh, ovaj izazov govoriti o nekoj temi koja onako izaziva ja sam nema obožavatelj ludila uh, meni je sve što je ludo u ljudima toliko privlačno i drago da nikako ne mogu skinuti pogleda sa ljudi koji uh, iskazuju na neki način svoje ludile ali nemojte se zavaravati da je neko od vas normalan jer lijepo je rekao Matred Luc uh, da nema nas normalnih nego smo samo nepregledani čito sam ičer ja mislim Freudov citat koji je rekao da ako, ne, mislim da je Adler ipak. Adler je rekao da ako slučajno ste upoznali neku osobu koja je normalna, onda je niste dovoljno dobro upoznali. Dakle, moja tema je zapravo jako zanimljiva na onaj način na koji mnogi ljudi zato što stigmatiziraju vlastito ludilo i zato što ga se na neki način boje. Mislim, stigmatizacije proizlazi zapravo iz toga da, da se ljudi boje vlastitog ludila. Pa onda vrlo često u nekim sredinama govore za one koji su uh, ludi, da su glupi i obrnuto. Govori se za one koji su glupi, da su ludi. E sad ja bih samo prvo definirao tome na što razmišljam i što podrazumijam pod glupost i što podrazumijam pod ludost i da ne bi sad ispalo da nekog vrijeđam i tako dalje. Dakle, obožavati sam i jednih i drugih jer su i oni dio te nekakve feno fenomena ljudske psihe koji je tako fantastičan i divan. I ovako, dakle, pod glupošću podrazumijam, neki dan sam baš eto šetao sa svojom etom, prelazim most, magla je minus dva stupnja Celijusa su, jedva se vidi, vide ljudi međusobno i eto i ja šetamo i u susret nam se vozi na biciklu žena koja e, ima mobitel i priča na mobitel na skliskoj cesti pomagli, nema kacigu i ne gleda u nas to bi negdje bila neki prim, klinički primjer gluposti, otprilike, jel? S time da, ovaj naravno, postoji šansa da, obzirom da sa ženom nisam, nisam porazgovarao, da postoji šansa da ona ima neku kombinaciju između gluposti i ludosti, pa ćemo onda danas slučajno ovaj, uvesti u hrvatski jezik nešto što se zove gludo, ili tako gludilo. E pa sad, ovaj ako, ako bi govorili o ludilu, Ludilo je, najčešće se pod ludilom podrazumijeva kraljica ove nisam upalio svoju štopiricu najčešće se ove, pod ludilom podrazumijeva kraljica ludila to je skizofrenija to je zapravo jedna jako teška duševna bolest u kojoj čovjek nema više osjećaj da postoji na neki način nema osjećaj da uopće postoji njegovo ja i toliko mu je razbijeno njegovo jada, imamo osjećaj da imaš osjećaj da, da u tebe ulazi netko i da ti ulaziš u nekoga, na tebe utječe netko i ti utječeš na nekoga. Pa kad smo sad negdje probali kao primjer toga bi recimo najbolje bilo uh, za ludilo reći da recimo primjer ludila je osoba koja um, je na prvom katu gleda televiziju i razmišlja o nečemu i onda osjeća da ljudi prolaze po cesti i da znaju što ona misli recimo to je fenomen čitanja misli ili da ljudi ti ulaze u njen mozak Dakle, na nekakav magičan način. E sad kad smo ove gluposti i ludilo definirali, restrživujući malo za ovo, ove, ovu priču i ove govor i ovo cijelo uzbuženje i super je dio ovoga, sam našao knjigu od Čipole koja se zove The Basic Laws of Human Stupidity. i ove, Dakle, u prevodu nekakvom nestručnom temeljni zakoni ljudske gluposti. Pa ću vam pročitati koji su temeljni zakoni ljudske gluposti. Prvi je. Uvijek i neizbježno svatko podcijenjuje broj glupih pojedinaca u optoku. Drugi je mogućnost da neka osoba bude glupa neovisna je o bilo kojoj drugoj karakteristici te iste osobe. Glupa osoba treći, glupa osoba je osoba koja uzrokuje štetu drugoj osobi ili grupi ne stvarajući bilo kakvu dobit samoj sebi, čak nanoseći i sebi štetu. Za to je Čipola napravio prekrasan um, diagram koji vam toplo preporučam kako uzmete knjigu da pogledate izastanje diagram fantastično, baš razlikuje ko kome nanosi štetu Četvrti zakon je neglupi ljudi uvijek pocijenjuju snagu štete koju imaju glupi pojedinci po druge, neglupi ljudi stalno zaboravljaju da kontakt sa glupima u bilo kojem vremenu, mjestu ili prilici čini nezamislivu i skupu pogrešku i pod pet, glupa osoba je najopasnija osoba, opasnija je od bandita. E pa sad ovako, ajmo malo pričati o tome uh, zašto mi uopće ne toleriramo niti glupost, niti ludost. Uh, dakle, ubrzno sam psihoanalitičar i da sam se načito o psihoanalitičkoj literaturi imam divni lik koji se zove VR Bion taj čovjek govori o tome da mi zapravo ne prepoznajemo ono što se u drugima nalazi upravo iz razloga što to u sebi nismo prepoznali. Prema tome mi smo svi zapravo malo glupi, malo ili više smo glupi, ali ne prepoznajemo tu glupost i ne toleriramo tu glupost zato što si nećemo priznati da smo glupi. To vrlo često vidim kod ljudi koji su recimo mlađi i misle da je jako nepristojno proglasite nekoga glupim i nekoga neinteligentnim. Zapravo je to u redu, zato što ako ti uspiješ odrediti naći tog pojedinca koji ti može nanijeti tu štetu, on zapravo nanosi štetu i tebi i sebi. Ako ga uspiješ naći, možeš pomoći i njemu i sebi zapravo na neki način. Isto to je zapravo sa ludošću, sa psihotičnošću, sa neurotičnošću dalje Ako u sebi nisi našao i ne nalaziš u sebi Tog, tog nekog ludog, tog nekog koji je psihotičan, koji je van realiteta i tako dalje, a mislim, mogu vam dokazati vrlo jednostavno da ste psihotični, da smo svi psihotični. Ako vam se dogodilo da ste recimo nekome rekli, da mi je neko rekao, doći ću i javit ću ti se za to i to vrijeme e, i ovaj nije vam se javio jer je na putu, je vam vam se dogodilo da vidite takvu osobu recimo u jarku, skršenu, mrtvo i tako To bili ste van realiteta. Bili ste toliko anksiozni i toliko ove, prestrašeni da zapravo o, ste bili psihotični. E sad o, odnos između ludosti i gluposti je vrlo zanimljiv pojam zato što o, mislim da nam je glupost neotuđivo pravo nekako ljudsko. Mi e, smo si uzeli zapravo da budemo glupi u mnogim situacijama i to nekad činimo svjesno, a nekad činimo nesvjesno. Oni koji to rade nesvjesno, oni nisu blizu sebi na neki način, a oni koji su zapravo manje glupi, oni prepoznaju svoju glupost i kažu, a ne, ne, to je glupost, to ne bi bilo dobro i mogu kritično čak odabrati da nešto tako ne učine. Tako da zapravo, to je razlika od gluposti i ludosti, a ludost, ludost je e, zaslužna za jako puno kreali, kreativnosti u životu. Pada mi na pamet David Lynch, koji je recimo ne znam da li znate, ali on je odustao toga da se on liječi psihoanalitički i ostaje samo na meditaciji i on se meditativno ovaj, kao liječio zapravo se samo opuštao jer je rekao ne ako se dogodi da ja a, sebe budem liječio i ako mi se dogodi da postanem normalniji ja ću izgubiti svoju kreativnost i sad gledajte kreativnosti za vas imam jedno lijepo iznenađenje pod kraj Ovog izlaganja, jer je predamnom naše lisije, časopis koji izdaju naši pacijenti, pacijenti klinike za psihijatriju Sveti Ivan, i to je deseta godina, broj 13 je jako je lijepo opremljeno naše lisije i ja ću vam pročitati na kraju pjesmu jedne osobe koja je napravila i napisala nešto lijepo, nisam je pitao da li smo reći njeno ime, pa vam neću reći njeno ime ali dakle, iza kreativnosti stoji ludost da li iza kreativnosti stoji glupost to je dosta teško pitanje mislim da ne ali na jedan čudan način, ako uspijete ironizirati i odmaknuti se od same gluposti kao takve, vi ćete moći kreativno interpretirati glupost i moći ćete joj se i nasmijeti. Eto je sad dobar priča o obranama, baš smo sad pričali o tome kako svaki profesionalni gotovo voditelj i svi koji dođu ovdje se brane od anksioznosti jer je ovo je neko uzbuđenje, neka napetosti i tako dalje i svi to rade nesvjesno. E sad ako ovaj možete prepoznati u gluposti nešto dovoljno smiješno, ono vas neće zasmetati. To je zapravo jedna dosta, dosta zrela obrana. Jedini problem koji vidim u tome je onaj Čipolin uh, dijagram u kojem ta glupa osoba ne čini štetu samo vama nego vama zajednici sebi i svojoj zajednici i dakle onda je sve nekako negativno i s te strane je zapravo glupost nešto što je vrlo opasno i ta pet, taj peti zakon koji kaže da je glupa osoba najopasnija osoba i opasnija od bandita zapravo na taj način i stoji naše je da prepoznamo prvenstveno svoju glupost i svoju ludost pa bih onda rekao da možemo prepoznati nešto što je kombinacija između gluposti i ludosti, odnosno takozvanu gludost. A ako možete prepoznati svoju glupost i ludost, vi ćete već biti na domak tome da sami sebi spriječite mnoge nevolje i mnoge probleme prvenstveno radi toga što nećete samo prepoznat to u sebi, nego ćete moći prepoznati to i u drugima. E, kad to prepoznate u drugima, onda se glupih treba čuvati, jel? Kad ste prepoznali nekog da je glup i da vam je blizu i da bi mogao sad s vama u tom nekom čamcu, u tom nekom brodu, u tom nekom autobusu, u nekom zajedničkom e, o, međusobnom stanju i tako dalje, kad bi vam takva osoba mogla učiniti štetu, dobro je se čuvajte. Čuvajte svoje, recite, a pusti, znašto šta ovaj glup, to je to. Mislim da se ludila treba možda ipak malo manje bojati. Problem kod ludila je u tome što ludilo vrlo često zna isprojecirati u drugoga neku opasnost i onda to možete prepoznati kao takvo i to onda treba prepoznati kao nekakvu opasnost i nekakvu prijetnju. Nije ludilo takva prijetnja. Glupost je puno, puno veća prijetnja i puno veća opasnost. Zato je to rekao lijepo Einstein, uh, ako se dobro sjećam, da je svašta na ovome svijetu ima svoje granice, ali jedino svemir i glupost nemaju, a za ovo prvo još nije siguran. Tako da zapravo Ajmo govoriti o tome da je glupost možda puno opasnije od ludosti, a da nam je ludost opasna zato što si radimo ogromne predrasude glede ludosti. Ako je ludost na neki način ograničena, a mislim iz neke prakse bi se moglo reći da je ludost i ograničena, jer danas recimo više nemate onih koji su se umislili da su Napoleoni. Danas imate više onih koji su se umislili da se neko neo iz Matrixa i tako dalje i ludost prati trendove. Tako da zapravo na neki način ludost ide u korak sa vremenom, a glupost ne. Glupost suvereno ubija svo vrijeme i sav prostor. Tako da, um, ako vas išta može sačuvati, može vas sačuvati to malo, ako ste recimo glupi, može vas to malo gluposti u vama sačuvati, to trebate njegovati svaki dan. Trebate svoju glupost njegovati svaki dan i, i zaljevati je. Čuvati je i paziti je. Isto kao i ludost, ali glupost posebno, jer ako niste iznutra prepoznali svoju glupost, teško ćete prepoznat ovu neku veću u drugima. Taj senzor za glupost vam toplo preporučuje razvite ga ove godine da i sretna vam nova godina nisam se obranio tako da sam poželio svima sretnu godinu i zdravlji jer bio sam muzičar i onda mi je noga godina uvijek bila užasna i grozna i u petu jutra smo spremali razglas i muka živa katastrofa jedna dakle glupost je nešto vrlo opasno ludost možda manje naime Kažu ljudi da je recimo da su ljudi koji imaju skizofreniju opasni. Ne znam da li znate tu činjenicu, ali to je genijalna činjenica da je, uh, u ljudi koji, ljudi koji su skizofreni su manje homicida počinili nego ljudi koji nisu u ludosti recimo je, pod ludosti se podzumijaju poremeće ličnosti e tu je opasnost priče. e tu sad opet trebate i vi svoj poremeće ličnosti prepoznati, ako ga prepoznate ako se znate s njime nositi onda ćete se znati nositi i sa nekim koga ima s druge strane i znaćete što trebate učiniti kad se nalazite ispred nekog narcisa i takd. Mislim da je najopasnija kombinacija u ljudskom uh, bivanju, kombinacija između moći gluposti i narcizma pa vi probajte razmisliti koja to svjetska osoba negdje na ovome svijetu ima i moć i glupost i narcizam i zašto je se moramo čuvati, a ne možemo je se čuvati jer mislim toliko je moćna da iza nje stoji jedna od većih armija na ovome svijetu i najvjerojatnije nije pitanje ludosti, pitanje je gluposti i sad tu spada u vodu cijela moja teorija koju sam vam pričao, vi ćete prepoznat da je ta osoba glupa ali nažalost nećete moći si pomoć jer će vam se dogoditi da će upravo ta glupost možda zaprijetiti vašim našim životima, vašoj našoj ekonomiji i tako dalje. Dakle, obzirom da se bližimo i kraj, ja bih se samo vratio na poeziju jer poezija će nam spasiti živote ako to niste znali i onda kad je ne bude, ovaj bit će s nama naša poezija. Prema tome, ovo je napisala jedna osoba koja se liječila neke psihijatrijske psihijatriske poremeće. Sanjam da sam snažna. Da osvajam svijet. Sanjam da letim visoko i da me nije strah. Sanjam točkice, ali ja sam cijelina. Ljudi hodaju, a ja snivam svoj film. Nose me note života. Sanjala bih ja i noćne more, ali kad kada su one moja stvarnost. Moja stvarnost, moj život. Miks tuge, nervoze i straha, pomišan s momentima smijeha i zaluđenosti sitnicama. Kad se probudim, shvatim da moj život nije loš i da elementi mojih snova ipak prebivaju u mojoj realnosti. Koliko čovjek može biti zahvalan poezin? Dame i gospodo, je jedan od boljih novinar informativnog programa i za mene Christian Pelc rekao mi da ne najavljujem temu pa neću. Hvala vam lijepo Detvo zmi, čuvite se i gluposti, a ludost njegujete.